Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er torsdag den 8. september, og vi er klar med følgende nyheder. Rentemøde i ECB sætter dagsordenen. Svaghedstegn på boligmarkedet tager til. Olieprisen tilbage på niveau med før krigen. Apple præsenterer nye guldhåb. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Rentemøde i ECB sætter dagsordenen. I dag er det dagen for det ventede rentemøde i den europæiske centralbank, og der er på forhånd en ret stor forventning i markedet om, at renten vil blive hævet med 0,75 procentpoeng. Dermed er der altså lagt i kakkeloven til et større rentehop end i juli måned, hvor renten blev hævet med et halvt procentpoeng. Rentestigningen er forventet også af investorerne, og derfor vil det ikke vælte markedet fuldkomt. så lød i hvert fald onsdagens melding fra Nordnets investeringsøkonom Per Hansen. Dermed forventer han altså ikke de store udsving i aktiemarkedet efter meldingen. Dog kan der ske lidt drama hos de såkaldte forbrugeraktier som Mærsk og Pandora, der afhænger af, hvor mange penge du og jeg spenderer, og dermed er de altså mere følsomme over for en rentestigning. Svaghedstegn på boligmarkedet tager til. For anden måned i træk har boligpriserne fået sig en ordentlig mavepuster. Alene i august måned er priserne på ejerlejligheder faldet med 1,6%, mens huspriserne bakker med en halv procent. Det viser friske tal fra boligsiden DK. Faldet ligger sig i forlængelse af, at priserne i juli oplevede det kraftigste månedlige dyk i mere end 10 år. Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe Julborg, mener, at det er ret markante fald på kort tid. Vi skal desværre ikke lede længe efter årsagen, og det her tegner på, at det blot er begyndelsen på en længere periode med pil ned for boligpriserne, siger han og henviser til, at de stigende renter er den helt store boligsynder for tiden. Arbejdernes Landsbank forventer, at boligpriserne falder med 5-10% det kommende år. Olieprisen tilbage på niveau med før krigen. Onsdag faldt prisen på den amerikanske VTI-olie under 85 dollar for første gang siden januar. Det skete, da prisen var ned og ramme. 83,85 dollar. Samtidig er den europæiske brintolie faldet til det laveste niveau siden februar. Det skyldes blandt andet en styrket amerikansk dollar ifølge Saxo Bank. Efterspørgselsbekymringerne har endnu en gang overhældet udbudsbekymringerne, hvor Kinas nedlukninger og bevægelsesrestriktioner nu påvirker 46 byer. Derudover har en styrket dollar, svagere aktiemarkeder og centralbanker i forhøjelseshumør fortsat en negativ indflydelse på risikoappetitten, vurderer altså Saxo Bank. Apple præsenterer nye guldhåb. Vi slutter morgennyhederne af med et lille smut forbi Kalifornien, hvor Apple, verdens mest værdifulde selskab, har præsenteret deres nye guldhåb. Og det er selvfølgelig deres nye iPhone 14-serie. MarketWire har talt med tech Toppen Vognsen fra Mediet Input, som er temmelig begejstret over de nye iPhones. Som noget nyt kan en iPhone 14 sende beskeder og foretage nødopkald via Satellit. Og lige til serviceinfo, så kommer prisen på en ganske almindelig iPhone 14 til at starte ved 8.300 kroner. Det var de nyheder, Juroinvestor havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid læse med i løbet af dagen på juroinvestor.dk. Og så kan du selvfølgelig også lytte med til Millionærklubben klokken 6 minutter over 9. Tak fordi du lyttede med.